Жила собі козочка, і було в неї семеро козенят. Жила вона в лісі. І вона ходила в ліс по травку і молочко, а діткам приказувала, щоб вони всі сиділи тихенько і нікому не відчиняли двері. Пішла козочка, а Вовчик це діло почув. Та прийшов та й стукає, і каже, «Очиніть, козинятка, я ваша пані матка, повні циці-мобоциці, повні ріжки-травиці». А козинятка сидять на печі і кажуть, «Це не наша мама, в неї не такий голосочок». Приходить козочка, постукала і каже, так коденятка, я ваша пані матка. Повні ціці, молодціці, повні різки. Трабиці. Це наша мама, це наша». Відчинили вони двері, мама їх нагодувала і пішла знову до лісу. А Вовчик знову прийшов і знову став у каті. Відчините, Козенятка, я ваша пані матка, повні цити-молодці, повні ріжки травить. А Козенятка не відчинили, бо вони почули, що то його голос. Пішов Бог до Коваля і каже, Ковалю, Ковалю, підкуй мені голосочок, щоб такий був, як у котачки". Ну, Коваль, звісно, підкував йому голосочок, приходить він і знову ж. Відчиніть коденятка, вже другим голосом. Так, тихенько, відчиніте, коденятка, я ваша пані матка, повні по молодці, повні ріжки треба. І козочки, коденятка відчинили. І він їх усіх поїв, вовк. А одне коденятко заховалося у підпіччя. Приходить мама додому, козочка, А тут таке лихо трапилося. Коденяток вовк поїв. А одне коденятко лишилося. Це наука, щоб не, не відчинять двері, кому потрапити.